Edu Zabalarekin gauden geburagile Bikarte Plataformako bakidea. keixo egunon? Kaixo, egunon, bai. Bona, ikusi Ekozidu gaurkoan ikazle, irakazle, e, bildu zaretela hemen irungo San Juan plazan, ba, murrizketan kontrako politika honi ez ez borobila zateko ez da. Bai, asuntua zan, biskabate urte osoan urtarreietik azitaken eraman prozesuari, bukaera bat ematean, hola baita ikasturte honetan, eta bueno, irudikatzea hemen plazan, nire soaldeko ikastetxeen eta gurasoen e, bueno, erantzuna. Bueno, ikastorte bukara ekeniko dugu gaurkoan bildu zaretela bai ikasle, irakasle e, eta guraso, aipatu dozun bezala, eta aipatu dozote, e, bueno, aurten goa lehenengo pauso izan da, burrizketa hauei aurregiteko bueno, mobilizazioetak inmenen e, bueno, ba, plantea menduan, baina nireietik aurrera borrokari eusteko gogoekin. Bae, nola baita ari gara pixka egiten, e, bat gogo eta egiten hainbat e, ekimenengan pentsatzen. Eta, bueno, bat ditugu hainbat ideia seguro azki jarriko ditugu lan urtean. Ala nola bat izan daiteke udaletxe eibi, ondarribi eta iruni mozio bat orkestearena, ba, adibidez. Bueno, bai, ikusiko dugu, ja, datorren ikastu urtetitka aurrera, eh, zenako ekimen eta mobilizazioak eh, ditugun, eta bukatzeko, ez dakit, ja, eh, ikastu urtea maitu dozutela, eh, seguraski, bueno, udaran, denbora bat iragango da, eta iraiatik aurrera, berriz martxan izango zarete, ez dakit, oh, irungo eta bidazu eskualdeko jendarteari zenako mezua zabalduko zenieke? Bueno, nola behit, hemen hazi dela hasia ereiten, baina... Naiz eta hor udadan ondo pasatu behar dugun, hori ere gogoratu behar da, datorren urtean indar berritu datoriko garela eta barriro ere ba, ekingo diogula ekimenari.